Capitolul 12. Era cu putință? Stila pe care Francisc de Telec nu credea să o mai revadă vreodată, tocmai i se arătase pe ridicătura de pământ a bastionului. Nu fusese victima unei iluzii. Roșca o văzuse și el. Era într-adevăr marea artistă în costumul angelicăi, așa cum apăruse în fața publicului la reprezentația sa de adio de la Teatrul San Carlo. Înspăimântătorul adevăr puse stăpânire pe tânărul francisc. Așadar, femeia adorată, cea care urma să-i fie soție, se afla închisă de 5 ani în mijlocul munților transilvaneni. Așadar, cea pe care o văzuse prăbușindu-se fără suflare pe scenă, supraviețuise. Așadar, în timp ce fusese transportat, Zbătându-se între viață și moarte la hotel, iar a doua zi la Campos Santonuovo din Neapole, populația văzuse doar un sicriu gol. Toate acestea păreau de necrezut, de neadmis, contrarii bunului simț. Țineau de miracol, erau neverosimile, iar Radu ar fi trebuit să-și o repete într-una cu încăpățânare. Da, dar un fapt era în afară de orice îndoială. Stila fusese răpită de baronul de gorj, de vreme ce se afla în cetățuie. Era în viață, de vreme ce tocmai o zărise deasupra zidului. Certitudinea era absolută. Tânărul încerca totuși să-și pună în ordine gândurile răvășite care se concentrau de altfel într-unul singur. Să-i osmulcă lui Radu de Gorj pe Stila, de cinci ani prizonieră în castelul din Carpați. Roșca, spuse Francisc cu glas întretăiat, ascultă-mă, înțelege-mă, mai cu seamă, fiindcă mi se pare că-mi pierd mințile. Stăpâne, bunul meu stăpân, cu orice preț trebuie să ajung la ea, la ea, chiar în seara asta, nu mâine. Astă seară îți spun, ia acolo m-a văzut așa cum am văzut-o și eu, mă așteaptă. Ei bine, merg cu tine. Nu, mă duc singur. Singur? Da. Dar cum ai să poți pătrunde încetățuie? Dacă Nicu Deac n-a putut. Voi intra, îți spun eu. Poterna este închisă. Pentru mine nu va fi. O să caut, o să găsesc o spărtură voi trece. Nu vrei să te însoțesc, stăpâne? Nu vrei? Nu. Ne vom despărți. Doar dacă ne vom despărți, îmi vei putea fi de folos. Te voi aștepta deci aici? Nu roșca. Unde atunci? La vârst, sau mai degrabă nu la vârst, răspunse Francisc. E de prisos ca oamenii de acolo să știe. Coboară în târgul vulcan și noptează acolo. Dacă nu vin până mâine, pleacă de dimineață, adică nu, mai așteaptă câteva ceasuri. După care, îndreaptă-te spre Alba Iulia. Acolo, dă-i de știre șefului poliției. Povestește-i tot. În sfârșit, întoarce-te cu niște agenți. Dacă trebuie, să ia cu asalt cetățuia. Eliberați-o! Ah, Dumnezeule mare! Vie! În mâinile lui Radu de Gorj! Și în vreme ce tânărul bolborosea gâfâind toate aceste fraze, Roșca vedea cum sporește surecitarea stăpânului său, manifestându-se prin sentimentele dezordonate ale unui om care nu mai este până pe el însuși. Du-te, Roșca!" strigă el pentru ultima oară. Asta vă e dorința? Asta!" În fața acestei porunci fără replică, lui Roșca nu-i rămânea decât să se supună. De altfel, Francisc se îndepărtase deja, iar întunericul îl și înghițise. Câteva clipe Roșcar rămase locului fără să se poată hotărî să plece. Se gândea atunci că eforturile lui Francisc se vor dovedi inutile, că nu va reuși nici măcar să treacă de zid, că va fi silit să se întoarcă la vulcan. Poate mâine, poate în noaptea asta. Se vor duce atunci împreună la Alba Iulia și ceea ce nici francisc, nici pădurarul nu îi să facă, vor reuși oamenii autorităților. Îi vor veni de hac lui Radu de Gorj, îi vor smulge pe nefericita stila, vor scotoci cetățuia din Carpați, nu vor lăsa piatră pe piatră, dacă va fi nevoie, chiar dacă toți dracii din iad s-ar strânge la oaltă să o apere. Și Roșca o porni din nou în jos pe pantele platoului Orgal, ca să iasă la drumul trecătorii Vulcan. În vremea asta, mergând pe marginea șanțului, Francisc dăduse deja o col bastionului de colț din stânga. Mii de gânduri îi treceau prin minte. Acum. Nu mai avea nicio îndoială în ceea ce privește prezența baronului de gorj la castel, de vreme ce Stila era sequestrată acolo. Doar el putea fi autorul. Stila trăia, dar cum să facă să ajungă la ea? Cum să facă să o scoată din castel? Habar n-avea, dar trebuia să o facă și cu orice preț o va face. Obstacolele pe care Nicu Deac nu-i zbutise să le învingă, le va învinge el. Nu curiozitatea era aceea care îl mâna în mijlocul ruinelor, ci pasiunea dragostea pentru femeia pe care o regăsea în viață. Da, în viață, după ce o crezuse moartă, va smulge lui Radu de Gorj. De fapt, Francisc ajunsese la concluzia că nu va putea pătrunde decât prin curtina de sud, unde se afla portița secretă la care ducea punta. Așa că, dându-și seama că nu avea rost să încerce să escaladeze zidurile înalte, după ce cotipe lângă bastion, continuă să înainteze pe crasta platoului Orgal. Ziua n-ar fi fost greu, în toiul nopții, Luna nu răsărise încă. O noapte îngroșată de negurile care se strâng între munți era mai mult decât primejdioasă. Pericolului dacă a călca în gol Pericolului de a te prăvăli în șanț îi se adaugă acela de a te izbi de stânci și de a provoca prăbușirea lor. Francisc înainta mereu, totuși, urmând cât putea de aproape șerpuirile șanțului, pipăind cu mâna și piciorul pentru a fi sigur că nu se îndepărtează. Împins de o putere supraomenească, se simțea, în afară de asta, călăuzit de un instinct extraordinar care nu-l putea înșela. Dincolo de bastion se desfășura din dinspre sud, la care puteai ajunge folosind punta, când aceasta nu era ridicată și lipită de poternă. După ce treceai de bastion, obstacolele păreau să se înmulțească. Prins între stâncile uriașe ce acopereau platoul, nu mai putu să se țină după linia unduitoare a șanțului și trebuie să se îndepărteze de el. Închipuiți-vă pe cineva încercând să se orienteze în mijlocul unei întinderi de felul celei de lângă Carnac dar unde dolmenii și menhirii ar fi așezați la întâmplare. Și niciun reper, nici o licărire în noaptea neagră ca smoala, care acoperea până și vârful donjonului central. Francis înainta totuși, când cățărându-se pe o piatră enormă care îi bloca trecerea, când târându-se printre stânci cu mâinile sfâșiate de scaieți și mărăcini, cu creștetul atins de perechi de hultani care se îndepărtau numai decât, scoțând în fiorătorul lor țipăt strident. Ah! De ce nu bătea clopotul vechi capele, așa cum bătuse pentru Nicu de și pentru doctor? De ce deasupra crenelurilor donjonului nu se aprindea acea lumină intensă care îi învăluise pe aceștia? Ar fi mers spre sunetul acela, ar fi mers spre lumina aceea, ca marinarul spre șuierul unei sirene de alarmă sau spre strălucirea unui far. Nu, doar bezna adâncă era cea care nu îl lăsa să vadă la mai mult de câțiva pași. Așa trecu o oră. După declivitatea solului, spre stânga, din ce în ce mai pronunțată, își dădea seama că se rătăcise. Coborâse dincolo de poternă sau poate trecuse de punte, se opri, lovind în ciudat cu piciorul în pământ, frângându-și mâinile. Încotro să se îndrepte. Ce furie îl cuprinse, la gândul că va fi silit să aștepte zorile. Dar atunci va fi văzut de cei din cetățuie. Nu va putea să ia prin surprindere. Radu de gorj se va pune în gardă. Era noapte, era chiar noaptea în care trebuia să pătrundă în incintă, iar Francisc nu reușea să se orienteze, învăluit în întuneric. Scoase un strigăt, un strigăt de disperare. Stila! strigă el. Stila mea! Era te crezut că prizonier l ar fi putut auzi, i-ar fi putut răspunde și totuși, de 20 de ori la rând, strigă numele pe care ecourile pleșei îl trimise rândărât. Dintr-o dată ochii îi fură strefulgerați. O licărire zgâria întunericul. O licărire destul de vie a cărei sursă se afla probabil la o oarecare înălțime. Acolo e cetățuia! Acolo! își spuse. Și într-adevăr, după poziția sa, licărirea putea veni doar din donjonul central. Dată fiind starea sa de sureșcitare, Francis nu ezită să creadă că stila era aceea care îi trimitea acest semnal. Nu putea fi nicio urmă de îndoială. Îl recunoscuse în momentul în care el însuși o zărise pe teras. A bastionului, iar acum îi venea în ajutor, indicându-i calea pe care trebuia să o urmeze, ca să ajungă la poternă. Francisc se îndreptă spre acea luminiță din ce în ce mai puternică pe măsură ce se apropia de ea. Cum o luase prea la stânga, pe podișul orgal, se văzu obligat să urce din nou vreo 20 de pași la dreapta și, după ce bâșbui puțin, ajunse iar pe malul șanțului. Lumina strălucea în fața lui, iar înălțimea la care se vedea dovedea că venea într-adevăr de la una dintre ferestrele donjonului. Francisc urma așadar să înfrunte ultimele obstacole, de netrecut poate, și chiar așa era, întrucât poterna era închisă, iar puntea ridicată, trebuia să se lase să alunece până la baza curtinei. Dar, pe urmă, cum se va descurca cu un zid ridicat la 50 de picioare deasupra lui? Francisc înainte spre locul de care era proptită puntea, atunci când poterna era deschisă. punta era lăsată. Fără să mai stea pe gânduri, Francisc trecu punta care se clătina sub pașii lui și împinse ușor ușița secretă. Ușița se dădu în lături. Francisc se năpusti sub bolta întunecată, dar de-abia intră Că puntea se ridică, blocând cu un pocnet sec poterna. Francisc de Telec era de acum prizonier în castelul din Carpați.